Vill ni hör en historia. Bicken ja! då. Geram täschen. De har ju livvakter, det kanske ni känner till. Ja. Jo, och de här två livakterna som man har De hade ledigt en par timmar mitt på dagen så där då. De tänkte, "Ska ut och käka en bit mat?" Så de gick ut och dundrade in på en restaurang där och fick tag i kocken och fråga: Hör du, har du någonting snabbt, någonting enkelt, någonting gott?" Ja, så kocken skölpaddsoppa är väldigt fin, sa han. du, tar vi det, två skölpaddsoppor." slog sig det där ett bord och satt och väntade det gick fem minuter, det gick tio minuter det gick en kvart, det gick tjugo minuter, inget mat så inuti när rusar in i köket för att liksom få vetskap om hur det blir med maten när han slår upp dörren då får han se, det står kocken med en stor sköldpadda i ena näven och en stor kniv i en andra så här. så kommer huvudet sakta, sakta, sakta och precis när han ska klippa till och få huvudet igen hur blir det med maten, sa han ja, men jag får inte ge er sköldpadda Hör är du, sa livvakten Ta hit skölpaddan, det fick sig jag. Var beredd med kniven, så? Så vänder han på sköldpaddan. Och så tar han det här långa fingret. Bakifrån trycker han in fingret. Ut kommer huvudet och chop så var det klart. <här> <här> jävla vilket bra sätt. Vad har du lärt dig där någonstans? Ja, så här gör vi varje morgon när vi sätter chipsen på Göran Persson. Så.